Lista Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 68 în secolele 14 și 15, în momentele foarte dificile, regile a găsit un sprijin în această curte lărgită. Alteori însă ghilimele, stările generale, închid ghilimele, au căutat să se impună voinței regelui, devenind un focar de îndelungate agitații, încât în 1484 ele erau, ghilimele, o adunare de tip reprezentativ a unui stat monarhic, o adunare reprezentativă a forțelor vii ale națiunii. Închid ghilimele, în paranteză, fumare punct, Jumare punct le Mir Închid paranteza Figură pagina 65 Reprezintă o poză Înfruntarea dintre împăratul Henric al IV-lea și fiul său Henric al V-lea lângă Regensburg Desen dintr-o cronică secolul XII Biblioteca Universității din Jena Încheiat figură Figură pagina 67 Reprezintă o poză Palazzo, se scrie p a l -A -Z, z o Pretorio, în paranteză dreapta din 1298, închid paranteza, și Absida Bisericii Romanice, în paranteză 1122, închid paranteza, din Castel Argato, se scrie A-R-Q-U-A-T-O, în paranteză Emilia Romagna, închid paranteza, încheiat figură. Biserica Autoritate Politică Originile poziției politice a bisericii creștine se situează într-o perioadă anterioară, cu patru secole epocii carolingiene. Spre deosebire de Imperiul Roman, unde funcțiile sacerdotale erau conferite asemenea unor funcții civile, biserica creștină acorda aceste funcții unor persoane alese și consacrate printr-un rit religios, persoane care apoi se dedicau exclusiv activității sacerdotale și care s-au organizat într-o formă ierarhică. Vezi notă 2. Citesc notă 2. După ce în secolul I această ierarhie fusese încă de tip misionar, în secolul II se stabilește o dublă ierarhie, de ordine, în paranteză, episcop, preot, diacon, subdiacon, închid paranteza, și de jurisdicție, în paranteză a episcopului asupra clerului și a comunității sale locale, închid paranteza. Papa își afirmă jurisdicția asupra episcopilor chiar de la sfârșitul secolului I. În primele trei secole, statul roman a fost ostil bisericii, de multe ori chiar persecutându-i pe creștini, pentru că biserica considera statul ca o putere a cărei sursă este Dumnezeu. Aplica, deci, ideea originii divine creștine unui stat păgân. Ghilimele, căci nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu. Închid Gilmele în paranteză, Apostolul Pavel. Epistola către romani, 13 roman, 1. Închid paranteza, încheiat notă 2. Făcând o distinție netă între obligațiile religioase și îndatoririle civice, în paranteză dați cezarului ce se cuvine cezarului și lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Închid ghilimele, închid paranteza. Biserica se separă de stat. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Între statul roman și biserica creștină, antinomiile erau ireductibile. Mai întâi, antinomii filozofice. În numele credințelor, creștinii refuzau categoric filozofia greco-romană. În paranteză, ghilimele Elinii caută înțelepciune, ci noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Închid ghilimele Apostolul Pavel, epistola către Corinteni. 1 Roman 22-23, închid paranteza. Apoi, antinomii politice. Imperiul era fondat pe mistica Romei și a împăratului roman, în timp ce creștinii nu puteau adora nici Roma, nici persoana împăratului. Imperiul căuta să-i asimileze pe zeii religiilor tolerate cu zeii romani, ceea ce creștinii refuzau când era vorba de Dumnezeu și de Hristos. În fine, antinomii sociale. Societatea romană era fondată pe inegalitatea socială, în timp ce creștinismul proclama, în paranteză conform apostolul Pavel, epistola către Coloseni, 3 roman, 11, închid paranteza, egalitatea tuturor oamenilor în fața lui Dumnezeu, ceea ce implica recunoașterea drepturilor persoanei umane și pentru sclav, deci o revoluție socială. În paranteză conform jumare punct, fumare, râmic punct, lemarignir, închid paranteza, încheiat notă 1. Puterea spirituală și cea temporală puteau întreține raporturi de bună înțelegere, chiar foarte strânse, ajutându-se reciproc, dar numai în cazuri cu totul excepționale și pentru perioade scurte de timp. Vederile și interesele lor au concis complet. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În același timp, corpul sacerdotal s-a organizat ierarhic după modelele Imperiului. Potrivit ierarhiei administrației civile, s-a format ierarhia episcopilor, a mitropoliților și a patriarhilor. În curând, locul întâi i-a revenit episcopului Romei. Autoritatea sa a fost unanim recunoscută, fiind vorba de vechea capitală a Imperiului, de orașul care a dat cel mai mare număr de martiri și ai cărui episcopi se comportaseră în timpul persecuțiilor atât de eroic. În paranteză conform, l.fon se scrie v-o-n, ranche se scrie r a n k e închid paranteza, încheiat notă 2. După anul 313, biserica a obținut anumite privilegii. Statul roman i-a recunoscut capacitatea patrimonială, fapt care i-a permis să își constituie domenii întinse administrate de episcop. a acordat membrilor clerului scutiri de taxe și de prestații, a recunoscut episcopului o anumită jurisdicție, cel puțin în diferendele dintre clerici. La rândul ei, biserica a exercitat o oarecare influență asupra legislației romane. Astfel, cu privire la situația sclavilor, a obținut de la împăratul Constantin ca sclavul să poată fi creștinat, în paranteză ceea ce însemna că putea avea o altă religie decât stăpânul, închid paranteza, și să interzică cel puțin pe domeniile imperiale ca soții sclavi să poată fi separați unul de altul sau să li se ia copiii. Era un bun câștigat și pentru biserică și pentru societate. În perioada imediat următoare, primelor migrații, biserica romană s-a găsit într-o situație foarte critică. Majoritatea provinciilor occidentale fusese reocupate de popoare germanice, de religie creștină ariană. În Italia, Longobardii fondaseră un regat puternic în Orient, arabii erau în plină expansiune. În Bizanț, împărații iconoclaști manevrau contra episcopului Romei, în timp ce regele Longobard Astolf, înaintea spre Roma, amenința orașul și îl silea să-i plătească tribut. Biserica nu întrezărea posibilitatea vreunui ajutor de nicăieri din lumea romană. Dar printre popoarele germanice, unul, unul singur, trecuse la creștinismul roman, francii. Biserica romană avea deci acum aliați contra inamicilor săi de religie ariană, vizigoții și burgunzii. În același timp, papa trimise misionari în Anglia și anglosaxonii, creștinați de acești misionari, începură să trimită la rândul lor călugări misionari în Galia, în Germania, în Europa Centrală, în nordul Italiei, precum și pelerini la Roma și tineri care veneau aici să se pregătească pentru cariera ecleziastică. Mai mult decât atât... Winfried, se scrie w -in -r i n f un călugăr anglo saxon devenit după ce s-a creștinat Bonifaciu, în paranteză 675-754, propagă creștinismul roman în ținuturile germanice orientale, în Turingia, în Friția, bucurându-se de protecția lui Carol Martel și a lui Pepin cel scurt. Dintr-o dată, prestigiul Bisericii Romane crescu enorm în toată lumea creștină, căci în timp ce Imperiul Roman de răsărit se arăta a fi incapabil să apere nu numai creștinătatea împotriva cuceritorilor islamici, dar nici chiar propriile sale posesiuni din Italia contra lungobarzilor, iată că puternicul popor al Francilor în plin avânt, care îi învinsese pe arabi, la apot se scrie pe uoietu oprindu-le amenințătoarea înaintare în Europa, se arăta supus și devotat Bisericii Romane. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Conștient de mare importanță a acestui succes și de perspectivele pe care alianța cu Francii le deschidea Bisericii Romane, Papa Grigorie al II-lea îi scriată un ton triumfal împăratului bizantin iconoclas Leon al III-lea Isauricul. Ghilimele, toți apusenii și-au îndreptat privirea spre noi și ne socotesc asemenea unui Dumnezeu pe pământ. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Papii au ținut și au știut să facă uz de prestigiul lor pentru a-și asigura ajutorul francilor. Spre deosebire de patriarhii din Constantinopol, papii n-au acceptat niciodată să se supună puterii seculare, nici sub raportul vieții religioase, nici din punct de vedere politic, în paranteză, întrucât n-au recunoscut supremația statului asupra bisericii, închid paranteza. Dar în situația dată, amenitarea longobarzilor a arabilor și chiar a unor puternice fracțiuni ale aristocrației romane erau silit să recurgă în și au recurs cu o rafinată diplomație, închid paranteza, la sprijinul francilor. Ocazia s-a prezentat când uzurpatorul Pepin, alungând în paranteză în 751, închit paranteza pe kilderic al III-lea, ultimul rege merovingian, avea nevoie de ajutorul doctrinal al papalității. În 754, papa Ștefan al II-lea, amenințat de Longobardi merge la curtea lui Pepin și îl consacră rege. Uzurpatorul capătă astfel aura de sacravitate care îi era atât de necesară. Tehnica aceasta va căpăta o formă mai desăvârșită când Leon al III-lea îl va încorona pe Carol cel Mare ca împărat. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Solicitându-i sprijinul, Papa îi prezintă faimosul document Donatio Constantini, un fals fabricat de papalitate care pretindea că împăratul Constantin cel Mare i-ar fi donat Papei Silvestru suveranitatea asupra Romei, a Italiei și a întregii lumi occidentale. Cu această ocazie se pare că Pepin i-ar fi promis Papei să îi ghilimele, restituie, închid ghilimele, o parte din Italia. Încheiat notă doi. În urma presiunii francilor asupra longobarzilor, papa obținu exarhatul Ravenei și Pentapolis, vezi notă 1, care vor fi nucleul viitorului stat pontifical. Citesc notă 1. Cele cinci orașe maritime, Rimini, Pesaro, Fano, Senigalia și Ancona, dar împăratul nu cedă pretențiilor papale asupra ducatelor longobarde, Spoleto și Benevento, care rămaseră sub influența lui. Încheiat notă 1. Împăratul va acorda papalității protecția sa atât față de Longobardi, cât și față de fracțiunea aristocrată-romană-ostilă. După moartea lui Carol cel Mare, papii vor căuta suveran germanici care să accepte corona imperială. Când imperiul se va disloca în principate independente, biserica va face toate eforturile pentru a salva principiul monarhiei centralizate, singura forță care putea garanta păstrarea în continuare a imenselor bogății acumulate. Ca urmare, autoritatea ecleziastică va fi investită de imperiu cu o mare putere politică. În Germania, episcopii și abații imperiali au primit drepturi de cont și chiar de duci. În nordul Italiei, aproape toate orașele au fost supuse sub autoritatea unor viconți numiți de episcopii lor. Aceasta nu însemna însă că autorității ecleziastice îi fusese acordată și o adevărată independență, căci în altele funcții ecleziastice erau conferite de împărat, episcopii erau numiți de împărat dintre persoanele sale de încredere. Statul nu ceda bisericii drepturi substanțiale nici sub raport economic, bunurile bisericii nu erau scutite nici de impozite, nici de alte obligații vasalice, drept care, adeseori în războaie, episcopii înșiși își comandau oamenilor, luptând întocmai ca niște război nici laici. Figură, pagina 69. Reprezintă o poză. Palatul papilor și logia, se scrie lui O G. -G I.A., din Viterbo, secolul 13-14. Încheiat figură. Figură pagina 71 reprezintă o hartă. Legendă. Zonele hașurate cu linii verticale reprezintă țări creștine la sfârșitul secolului 6. Zonele hașurate cu linii oblice, îndreptate spre stânga, reprezintă creștinătatea celtă. Zonele punctate reprezintă progresele creștinării în secolul 7 și prima jumătate a secolului 8. Triunghiurile pline reprezintă primele centre de viață monastică. Un cerculeț gol reprezintă mănăstiri irlandeze sau fondate de călugări irlandezi. Un cerculeț plin reprezintă mănăstiri benedictine. Un cerculeț gol cu un plus deasupra lui reprezintă mănăstiri fondate pe continent de misionari anglosaxoni. Un cerculeț plin cu o cruce deasupra reprezintă episcopate misionare. Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate spre dreapta reprezintă regiuni căzute sub stăpânirea musulmană. Harta reprezintă lumea creștină occidentală în secolele 6 VI și 7. Încheiat figură. Figură pagina 72. Reprezintă o poză. Coroana imperială din argint aurit ornată cu pietre prețioase secolul 13. Tezaurul catedralei din Aachen. Încheiat figură. Figura pagina 73. Reprezintă o hartă. Biserica italiană către anul 1000. Legendă: Un punct reprezintă episcopate. Un punct înconjurat de un cerculeț reprezintă mitropolii. O linie punctată reprezintă limitele aproximative ale mitropoliilor. Încheiat figură. Originile papalității. La începutul secolului al V-lea, episcopii creștini deveniseră persoanele cele mai proeminente, în afara lumii oficiale, de care autoritățile romane trebuiau să țină seama, iar când comunitatea creștină a ajuns să formeze marea majoritate a locuitorilor unui oraș, episcopul era practic persoana cea mai influentă din regiune. Episcopii aveau moștenită prin tradiție o putere de judecători sau de arbitri între creștini, în paranteză la fel ca rabinii în comunitățile iudaice, închid paranteza. Un decret al împăratului Constantin din 318-le recunoștea calitatea de judecători, iar începând din 333, jurisdicția lor era recunoscută și în cauzele civile, chiar dacă una din părți nu voia să apară în fața lor. În ierarhia ecleziastică, un rang superior celui de episcop nu exista. Toți episcopii, prin urmare, inclusiv cel al Romei, erau egali între ei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În 598, Grigorie cel Mare, scriindu-i episcopului din Alexandria, afirma că toți episcopii sunt egali, iar în scrisoarea sa din 751, adresată Sfântului Bonifaciu, Papa Zaharia se numește pe sine însuși ghilimele co-episcopus. În secolul IX, încă alegerea episcopului Romei era o chestiune care privea numai biserica locală a orașului Roma. Încheiat notă 1. În primele concilii, în paranteză care s-au ținut în răsărit, închid paranteza, nici episcopul romei și nici alți episcopi din dioceze occidentale importante n-au avut un rol preeminent. Dar încă din secolul V, episcopul Romei își arogă ambițiosul titlu roman de Pontifex Maximus, în paranteză păstrat până azi sub forma de ghilimele, suveranul pontif, închid ghilimele, închid paranteza. În secolul anterior, Papa Siricius ținuse să adopte în decretele sale limbajul solen al edictelor imperiale, renunțând la limbajul fraternal pastoralelor, termenul de sedes apostolica, înainte indicând orice comunitate fondată de unul dintre apostoli, cum este rezervată exclusiv reședinței episcopului Romei. Iar începând din secolul 6, cuvântul ghilimele Papa, închid ghilimele, care până acum denumise în biserica apuseană orice episcop a cărui eparhie, sau ale cărui virtuți personale confera un prestigiu deosebit, va deveni și va rămâne titlul onorific doar al episcopului Romei. În secolul V, episcopul Romei era egal conform tradiției de egalitate dintre apostoli cu episcopii Antiochiei, Alexandriei și Ierusalimului. Nici după ce cuceritorii musulmani au desfințat aceste trei patriarhate, episcopul patriarh al ghilimele Noii Rome, închid ghilimele, al Constantinopolului, n-a avut nicio autoritate asupra bisericii din Occident. Episcopul Romei, centrul civilizației occidentale în perioada migrațiilor, a rămas autoritatea ecleziastică supremă. Teologic, pretenția sa la hegemonie asupra celorlalți, episcop și-a găsit o justificare într-un text al Evangelistului Matei. Vezi notă 1 interpretat ca o confirmare a primatului asupra celorlalți apostoli acordat lui Petru care fusese martirizat tocmai la Roma. Citesc notă 1. Ghilimele, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega, în paranteză, hotărâ, numic punct, numic punct, o mare punct, dă mare punct, închid paranteza. Pe pământ va fi legat și în ceruri, închid ghilimele, în paranteză Evanghelia lui Matei, 16 roman, 18-19, închid paranteza. Formulare echivocă interpretată în feluri diferite, majoritatea criticii exegetice chiar contestă autenticitatea acestor cuvinte, considerându-le o creație posterioară a comunității aramaice, în paranteză conform fumare punct Heiler se scrie erâ, închit paranteza. După papa Damasus I, în paranteza 66, 384, închid paranteza, episcopii Romei și-au fondat pe acest text pretenția supremației lor de origine divină, nu numai spirituală, ci și jurisdicțională, asupra întregii biserici. Totuși, în secolul V, teologul de autoritate unanim recunoscută, Aurelius Augustinus, nu face în lucrarea sa, unitatea bisericii, nicio aluzie la supremația în materie de dogmă a episcopului Romei, iar mai târziu Papa Leon I. profesa că acele ghilimele chei ale împărăției cerurilor, închid ghilimele, nu i-au fost date numai lui Petru, ci tuturor episcopilor păstori ai bisericii. În paranteză, cunctis Ecclesie se scrie e lui -e, e rectoribus, închid paranteza, încheiat notă 1. Împrejurările politice au favorizat consolidarea papalității. Prestigiul politic al episcopului Romei s-a format și datorită crizei de autoritate din fosta capitală a Imperiului, rămasă acum fără un împărat, fără instituții civile și fără o eficientă apărare militară. Or, acum, tocmai episcopul Romei, Papa Leon I, este cel care salvează Roma în 452, când reușește să-l convingă pe Attila să renunțe la ocuparea orașului și din nou în 455, pe vandalul Geiseric să se abțină, dacă nu de la jaf, măcar de la distrugeri și masacre. Așa după cum, în anii de secetă și de foame de, episcopul Romei, era cel care se ocupa de organizarea ajutorării populației. Pe de altă parte, episcopii din alte țări ale Occidentului, incapabili să apere proprietățile bisericești contra secularizărilor de către autoritatea regală, apelau la influența politică sau spirituală a episcopului Romei, ale cărui scrisori adresate lor introduceau o disciplină în viața ecleziastică încât, ghilimele, chiar când însăși Curtea Papală va deveni un centru de intrigi și de corupție, Papa, ca șef al Bisericii Creștine, a rămas în imaginația evului mediu, occidental, un legislator și un călăuzitor ideal, închid ghilimele, în paranteză, cât mare punct, de Lisle Barnes, închid paranteza. Cum bisericile creștine din Apus au trebuit să suporte de-a lungul secolelor 5 și 6 controlul autoritar al regilor barbari arieni, episcopul Romei a ajuns să fie considerat și înrăsărit ca reprezentantul întregii creștinătăți din Occident. Aceasta atât din motivul că eparhia lui era sediul singurului patriarhat din Apus, cât și pentru că această eparhie era singura care menținea un contact permanent cu autoritățile din Constantinopol. Dar în timp ce în țările răsăritene hotărârile în problemele de dogmă, de liturgie și de disciplină ecleziastică erau luate în colectiv de către toți episcopii într-uniți în sinoade, în Biserica Latină s-a instituit principiul autorității personale absolute a papei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele Infailibilitatea, închid papei, însă în materie de dogmă și de morală, deși practic era acceptată în secolul IX, n-a fost decretată formal decât cu o mie de ani mai târziu, de către Conciliul din Vatican din 1870. În teologie, autoritatea absolută a papei în sistemul dogmatic a fost recunoscută și introdusă în special de către Toma din Achino în scrierile sale. Încheiat notă 1. În materie de dogmă, papii își vor aroga și exercita Autoritatea Supremă, emițând ca o completare a canoanelor decretaliile. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Răspunsuri date sub formă de scrisori la chestiuni de dogmatică sau de morală, ridicate de episcopi sau abați, răspunsuri care au o valoare de regulă pentru toate cazurile asemănătoare. Prima decretalie este cea dată de papa Siricius în 385. Decretaliile au început să fie adunate din secolul 6, dar prima culegere completă a apărut în 1159 și după această dată papii au continuat să emită decretalii. Încheiat notă 2 acest gilimele sistem imperial, închid gilimele de gilimele dictatură papală, închid gilimele paranteză ca să folosim termenii unor istorici medieviști, închid paranteza, nu s-a constituit în mod ferm înainte de anul 800, dar în prima jumătate a secolului al IX-lea, instituția papalității în forma sa definitivă ca rezultat al unei graduale evoluții devenise o realitate. Spre a sancționa această ghilimele dictatură papală, închid ghilimele, a fost invocat faimosul act cunoscut sub titlul de Donatio Constantini. Nu se știe cine este autorul acestui document fals, vezi notă 1, nici unde, nici când a fost redactat în paranteză, în orice caz, în jurul anului 800, închid paranteza. Citesc note 1. Falsul a fost dovedit cu argumente definitiv irefutabile. De către marele umanist Lorenzo Vala se scrie V.A.L.L.A. -l -l -a, în scrierea sa de falso credita et ementita Constantinii Donatione, declamatio, în paranteză 1440, închid paranteza. Pe la mijlocul secolului nouă s-a mai fabricat un fals tot în interesul papalității, așa numitele decretalii Isidoriene. O colecție de ghilimele documente închid ghilimele care susțin autoritatea episcopului Romei asupra tuturor celorlalți episcopi, neagă dreptul suveranilor laici de a se amesteca întrebările bisericii și proclamă obligația suveranilor de a se supune puterii spirituale. În decretaliile isidoriene a fost introdus pentru prima dată și principiul infailibilității papilor. Încheiat notă 1. În acest act, a cărui autenticitate a fost pusă la îndoială încă din secolul X și care poartă data de 313, 313 împăratul Constantin dona papei Silvestru și urmașilor săi, kilometre Supremația asupra celor patru înalte sedii patriarchale din Alexandria, Antiohia, Ierusalim și Constantinopol, venituri și teritorii din Occident și Orient, în Tracia, Grecia, Asia, Africa, în Italia și în diferite insule. Palatul nostru imperial lateran, vezi nota 2, diadema adică coroana noastră așa cum se cuvine împăraților. Citesc nota 2. Palat din Roma, în paranteza aflat pe terenul care aparținuse familiei romane Lateranus, închid paranteza, dăruit de Fausta, soția împăratului papei Silvestru. Timp de un mileniu a rămas palatul de reședință al papilor. Alături se afla Bazilica cu același nume, cea mai importantă biserică din Roma, începând din timpul lui Constantin, care a construit-o în 324. Azi, biserica, în paranteză reconstruită, închid paranteza, este Catedrala Romei, încheiat notă 2. Și pentru ca demnitatea pontificală să nu fie mai prejos, ci să aibă o putere și o glorie mai mare decât Imperiul Pământesc, îi dăruim Prea preasfânt pontif silvestru, papă universal și urmașilor lui, ca posesiuni de drept ale sfinte Biserici Romane și orașul Roma și toate provinciile, locurile și orașele din Italia și din tot Occidentul. De aceea am crezut de cuvință, să mutăm imperiul nostru și puterea domniei în Orient și să fondăm în Ținutul Bizanț locul cel mai potrivit, un oraș cu numele nostru, și să ne stabilim acolo domnia, căci nu e drept ca împăratul pământesc să domnească acolo unde împăratul ceresc a stabilit să fie regatul preoților și al capului religiei creștine, închid ghilimele. Era cât se poate declar că prin acest fals, politica pontificală căuta să pună bazele teoretice ale supremației Bisericii asupra Imperiului. Papalitatea teocratică pretindea supunere absolută nu numai din partea oamenilor Bisericii, ci și a suveranilor laici. Figură, pagina 75. Reprezintă o poză. Roca Pia. Fortăreață ridicată de papa Pius al II-lea, în paranteză, către 1459, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 77, reprezintă o poză, un castel feudal tipic din nordul Franței, în paranteză, Arches la Batail, se scrie B-A-T-A-I-L-L-E, închid paranteza. Secolul XI, curtea donjonului este separată de cea a construcțiilor anexe, reconstituire. Încheiat figură. Figură, pagina 79, reprezintă o poză. Mănăstirea fortificată Sacra di San Michel, se scrie mâic E în paranteză Piemont, închid paranteza, construită începând din secolul X. Jurisdicția ei se extinde asupra a 176 de biserici și mănăstiri din Italia, Franța și Spania. Încheiat figură.